Salatu vesselamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah la falendrojm, ju vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojm. Do sa ne të sonte po vazhdojm të ndërruar vëllezër dhe motra me takime të rregullta dhe me shandujt e Kur'anit, që se Allahu subhanahu wa taala i ka sill që ne të kuptojm gjërat me drejtë dhe të udhëzohemi si duhet në rrugën e duhur. Në takimin e kaluar Në kujtohet kemi marrë shandllën marimongës dhe atje kemi trajtuar një pjesë ta asoj që do të thotë ka pas të bëjë me anën e errët të përzjedhjes njerëzore. Do thotë njeriu i nitnë kësaj bote kemi thën është i paraqitur shumë rroziqeve, shumë sfidave, shumë problemeve, dhaj jo edhe har duhet me bëjë zgjidhjen e duhur. Dhe njërëllë henon të të ndodhë që ta bënë zidhin ju të duherë, të përzedhë ndështë ta mënyra edhe të përzedhë edhe përkrahës të cilët realisht nuk mund të ndihmujnë vetës e tyre lirën më, ati që kërkën din për i tyne. Dhe për ta prezentu në mënyrë sa më të drejtë dhe sa më të kapshme dhe sa më të praafërtë zote Gjelle Vuala, e ka silë shamblën e Marimongës, për të në tërguar se ata të cëllet, posa laut i lutën doku i tjetër, e adrojnë doku në tjetër, për të mbrojt dhe për të arrit atë që e synojnë, realisht, për zedhe të tyhre është e dështuar. Si kur që edhe, përpjekja Marimongës, që mërjetën e sojtë të mbrohët nga erënët Mbadje të çoftë nga dielli apo shiu, apo edhe nga përpjekja e diluç që me largu rrietin e saj është e dështuar. Është e dobët. Rrieti i marimon është i dobët. Andaj edhe ata që kapën dhe lidhen për dikë të posallahu xhallehu ala janë kapur dhe janë lidhur për diçka që është shumë e dobët. Ne kemi shtylluar këtë shembull të Drulozër në takimin e kaluar duke u përpjekur që ta përzentojmë në formë të shkëputjeve dhe gjithë shkëputje e kemi dhe nga një titull ku përmes këture titullve e kemi trajtuar një pjesë të këti shemulli sa dhe të vazhdoj prapë me këtë, normal mirë po duke u përpjekur që tashma ta përzentojmë të anën tjetër të cilën së nënë me paracit shambulli për ju për mes tekstit, për për mes kuptimit. Këton tekstualisht shambulli fletë për përzjedhë në gabuar, a po, mi për e qëka nën kuptën kjo, atër kujdesu një bëhe një zjedhën e duhur. Nësë Allah o Gjellewal nga ka thënë se ata që kanë marë meqë dhe zotra, posa Allah o Gjellewal e një gjojnë marimongës, kjo është kuptimi tekstual i shambullit, a po e nën kuptohet qka e ju bëheni përzidën e dur dhe gjitha ato të meta që përmendin kuflitit për atë përzidën e kaluar në i mund të ashtri përdori për të prezentuat anën tjetër të, që, ë, që është e pat meta pa mangësi e që është adorimi Allah Gjallu Gjallu aty kemi thënë se Gjdo kërë që adhuran dikën përsa laot, në gjitha kuptimit adhurimit, nuk e shpresuar në të më bështetur në të e kështumarad, kë përzedje nuk mund të i vija asë një herë si pasu e bindjes, nuk është e mundshme. Dhe kemi si për këtë shambuj, mirë pa jo bëhet si pasu e qkafit, e traditës, e zakonit, e interesit e kështumarad ndërsa për zedje e besimtarit për të adrua Allah në Gjelle Huala dhe e veçanta e këti besimit e ndrua dhe dhe është se besimin Allah në Gjelle Huala vje si pasoj bindjes dhe vje në form të madrimit dhe madhështimit për këtë arsio Allah në Gjelle Huala në Kuran në shumë vende ka foli për vetën e ti që ne për mes këtynë argumenteve të ashtojnë bindjen Rralisht Nëse nuk do të ketë Njëriju Ndikime nga jashtë Por do të mbetet Vetëm në natyshmit pastër I pandikuar nga rathonat e jashtëme A do të ketë nevoj me binë Se Zotë jështë i vetëme që më rëtonë madhru Ju jo. Ska nevoj Mirë për duke pas për asush rathonat e jashtëme Që ndikujnë të kaj Zotë i gjë leuala e ka fuqizuar këtë njeri, e ka përkra këtë njeri, më argumentet të pa mëhushme, tësat janë të mjaftushme, me u bindë, se Allah është i vetë me qëmë meritën të adhuruat. Në këtë bindëja, nuk është tjeshtë të nërëdhër, dhe më thonë, a, mendim, nga së timu që pasë mendim, dhe je i bindë, dhe nëtë mendim, së është i mirë. Jo, besimin e Allah në gjelluar, nuk është bindje, ja, për fundim që ska u thytë ma matutjeshëm. është fundi i një konkluze në këdrejtim. Ska për të i kurgjomo. Në e është një bindje qëla, realisht, e u shqen njëri unë me një lejmadrimi të paparën, që ka popëm të dikush maritë që i pasoj në një, si një bindje, për shambullë, di kush mund më bindë diqka, apo, mirë po bindë në atë që e ka rritë, nuk do tësë i bënjë përstupet mahnitës me, që ako më bindë, apo, nuk do tësë në atë që është bindë, në më kuptëm, se ta shkja është fundi, i asoj që a i ka rritë, s'ka kështot, po mërënjë në atë që njëri u më nohet një të një vetë, me, me rritë të, të në një konkluzë ose përfundimit saktuar. Nështë kur bimë fjera përbesimin e langë që levala, e ka termin bindje, po do langë nga gjithë do bindje të tërë, ka së është bindje cila, realisht, edhe ushtë qenë madhrim, mahnij, ma gjepsja. Kjo është një shka, no, bindje me, me madhrim dhe me një lejnë mahnitje për një arritje të madhe që ka arrit njëri me fitu. Në shikoni përshamu ajete që flasim për Allah në Gjallavale në Kur'an A mundet një në mënejt në më mbet I palkundur për balë të rajeteve I pandikuar për balë të rajeteve është pa mund shma Nëse, pa tham, i dëgjan Me vëmen në dur Dhe në qofsi i për cil Me sinceritet dhe vërteci Ta marim ajetin 255 në surim Beqara Cilë është ajet? e jeti mëjë madhë në Koran, a e të lë kurësia, dhe. Mare këtë përshimë që ka bo zoti për vetë në ti, dhe krasajë, me përshimë në gjdo kuj tjetër të të që e lavdhrojnë, e madhrojnë, ose qka do qoftë nga epitete cektora që mund t'japin dikujtë, për të dëshmu se këmërit të në një respekt ma të posa qëmë që i takën natyrës hujnore, adhurimit. Mare dhe krasajë, dhe. Qëka <të> thë dhe Allah Gjallahu ala? Allahu la, Allah, la ilahe illahu Allahu është ajë cili nuk meritojnë të adhruat me të rejtë askush posti, nuk ko zëtë posti Në mëhonë, që ka një këtër djetët mërkullushme Allahu është emri i ati që ne për adhruim Apo, mir Ajë që ka kërkon për neve ose bi qëfar bazën dërtohet rapur tërë me ta La ilaha illahu bi bazën e adurimit apo mirë e pse duhet veç këtë zëtë maduru ju të regonë zote elhajju lqajjum aje është i gjalli gjallri apo të pa fillim dhe të pa mbarem elqajjum është aje cili në banë gjdo gjë çillon e tokë dhe çdo gjë që mbahet ai e mon. Çdo diçë që çndron, çndron me lejen e tij dhe, fu, dhe fuqinë e tij. La ta'khudhu sinatan wala nawm. Nuk e kap kotja e as gjumi. Nuk lodhet, nuk fleq. Ky është Zoti i on. La ta'khudhu sinatan wala nawm. Lehu ma fi s-samawati wama fi l-ard. Wa Ta'tiyan te gjitha aje është pranari i gjdo gjëje që kanë që i dhe në tuk bëndën dhe në dhe në dhe shfao indëhu illa vijedhni atërë kush gudzan që të kërkan ndërmetësim të saktum të kallahu paleneti që ka gjdo ajatë të shpalluos një anë saktuar të madhrimit e Allah Gjallahu Ala gjdo ajatë është një kanal që e funizën zavë me bindje. Jo një fjall, apo po fjallit e të tëra, mranda një ajet e vetëm, së po flast faqe, gjoz, jo, jo liber, për shambull, na muslimat i këna shkuet dhe të libra me full për Allahon, për shambull, jo s'ka kështu, jo ka një ajet ka, që kjo është, që kjo është zotë të jonë, zot me një ajet, Allahu Gjellewana këtë reguar, kush është zotë t Dhaj... Ja alamu ma bëjnë ejdihim vë ma khalfëhum Aj e din, që ka? Aj posadan, aj është në fëqeshëm, aj din, që të këtujen dveçanta për te, si ka asë kosh Ja alamu ma bëjnë ejdihim vë ma khalfëhum Allah u gjallë u alë e din, qëfar kanë ndonë të kaluarën, e qëfar ndonë të ardhmen, e din që dojgjë për njerën, qëka ko paratije, qëka ko pastije ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ذاتا nuk nuk mund të marrë nga dia e tij absolute që din çdo gjë po sot ai më jodh natyrën mësha wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azim kursia e tij që kodisë komentet e kulomat mash krijes e tij tek fundit Krijesë Allahut, kursi i Allahut është krijesë Allahut Pabash i që fa shpegi mund t'jabim për te Nga mësëpajtimet e djetore është krijesë Allahut Nga Prezentimi i Allahut Si kryuas Më dhe shizan Allahut Gjellona Përna silët një kryesë Mirë, kryo është kryusi Ndërsa kryesa e ti Që një në përju ka dhe që ka kom kryuene Më dhe Kursi juhu sëmavati Kursi ati Ka përfi kejtë qetë edhe të token Si kursi ka thonë Allah Neajtë e tërë Hadha khalëkullah Fa eruni Ma dha khanëka Lëdhine minduni Kjo është ka ka krihu Allah Që kjo është zot jam qka falë Mirë më të regoni ju Ata të juaj qëfar krihoj Një krije së Allah Kursi juhu sëmavati Kursi juhu po e gjerë është më në gjunjë raba ibn di skaqë e gjerë dor kursia e allahut në kët ayatë përmendur është më e gjerë se kët çetë e tokës wala yauduhu hifdhuhuma gjithë kjo mundështi që kët krijesa nuk e përdohen allahun xhellahu ala nga kujdesi për tove apo allah i provojë 100 kg Shqeqerë, ose mil, me majtë një dësa qëto, e shqeqa që bota të. Edhe e, e shqe kush jeti, e kush a zotë të të. Epo, prave e kera, po. Kërë, të nga ku të eqë që nga dimi, nga të fortë, nga një dhe. Epo, përve e qësë kila shqeqerë e qëto. E të majnë një gjësatë i ndorë, do këtë pës shqenë kila, të pjetë, krahë, po. Një kur zë dë veta jo, eqë, të bjë ndorë, prave e, e dimë në kitë se lodhate, apsolitesht, kur, ku i desi për to, as natën, as ditën, as një, bashkëtimesht, kwa huve la aliju la adhim, ajo është i larti, dhe i madhërishme, Allah të nërëzër, a, mos me qenë, thash në dikimet, që elkundi njëriun, jam njëgullojnë besime njëriun, të atështë e për nevëshme më buë kësi krasime që i këna ato të, të marimunga ati apë më parëmëna, dëhonë Allahu Gjallala me një rjetë marimungës i ka sfidu kër e kalani, vazhdojnë e matë uti apë që tu ka me debate, diskutime, të, të rjeti marimungës kur flitit për dike posë Allahot e kur flitit për Allahot ku ka, shku, ku ka shku hesap i muhabetëve të kursia, të qitë të, të shka shume madhe pa krasu shumë Për atë që fletëzoti përvejt në të jepë Gjithashtot në sur El An'am 59, 16, 16 Allah Gjall e ola qëtë U indahu me fatihu l'gajb, la ja'lemuha illahu Dhe të ka Allah Gjall e ola janë sekretat e gjithë gjithë më shafët Nuk i dhina tua së kush posti O ja'lemu ma fil barri wal bëhër O ma teskutu min warakatin Illa ja'lemu ha Aj din Gjdo gjë Që kon tuk dhëndat Që që kon tuk dhëndat aj din O ma teskutu min waraka Madja Asli gjithë nuk bia E qaj nuk edhe nga Kaj edhe nga Gjithë që bia Bia me lene Allah dhe me lene të jetër O la habbetin Fi dhulumatin ardh O la ratbin, o la jabis Illa fi kitabin mubin A asni koker Nuk huzat, në thelsinat Në erësilat e tokës Gdo koker që mjëllët, gdo koker E din ku bian Edhe din qëka do të mjëllë, qëka do të dela A preten të jë kështu të dhinën Zotë Gjalluana A din këke besu Dhe kështu të zotë Kaj të mëto që e ushejnë këtë bindja ذا السيد rezultate që i flasëm më vonë, por këtu është një prezantim tash. Don e ti prezantoj anën tjetër të tash këtë tjetër. ولا رطب ولا يابس مديد القعص تنوم استثاث që nuk e ka regjistruar Allahu edhe që nuk e dinai. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار Aja është i cili u asilë gjumin natëm dhe u bënsit vdekur dhe edhin qëfar keni bërgja ditës. Thume jebe athu kënë fihi li juqda e gjelën musemba. Pasta ju rikëthen prapë njetë ditën, nësa ba ju qënë për gjumit. Jo këthen shpirëthen, që të vazhdeni më tutja dherë në fatën e të këtu. Kërë sija plehë me vazhdo mu Allah gjedhe valohë. ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون اpastaj te kaj keni mu kthy dhe ai do tju informon dhe ju tregon per çdo gjë që keni vepruar atë. O huai qahir فوق عباده dhe ai është i gjithë poshtëtshëm mbi roptë tij. U jërsinu alekum hafaza. Dhe ju dërgon melek që ju ruajn dhe kujdeset majë gjithë që shënojnë. Edhe te atij Hatta i dhe gje e e hadekumul mautu Të wefhetu rusuruna U hum ne ju ferritun Dhe në në vje kua që Meleket tja marin shpirë Ndikuj për juve Dhe ata nuk bëjnë shime në këdërtim Në në vjen kua Meleket nuk korruptuhen As ka me ta negociata As ka promes Ata e zbaton ur në loge lewala Asho si kur që a i ka urdua Përë kur thua looflet për veten e tij në për dhjetra madje qindra jetën e Kur'an. E kur flet për njerin Allahu në Kur'an çka thot? "Wukhliqa al-insanu dha'ifa." Si qosë që më thënë. Njeriu është krijuar i dapt. Apo, a do kemi se çfarë jeni dapt? Apo një smundje e rrezat. Një mrzi e zgënjen, një dëshpërim, një epsh e gjinzën. Kjo është njeriu. Apo e që nëse i vendosë tu, a e të lë kursin, a na më një anë, edhe kush jeti më një anë, kë bashkim bëdë shumë interesant, të po? Olle e ushqen zame një madhërim të paparë dhe bindjet palkundur në përzjedin e duhur që e ke bëmë, në zulkund, e ke bërë përzjedin e duhur pas të cilës s'ka përzjedin e të të tërë. Ka dalimes, asaj që njëri, përzjedhin e zotën e veka në zakonëshme, edhe mes asaj që njëriu, përzjedhin e zotët që ka bërë në këtërshme i besu Allah Gjellewala, është jetë ati, është fundi i uthimi ti, është fundi i konkluzës e ti, dalon kjo, kjo me atelëtër. Nësë Allah i thëtë njërit, ti që po e këndërshëtën zotën, ti që pëdërgosh i meqëm shumë, feljendur i në senu mimë me Hulikë, Allah o thëtë, shika për që këri vohën, për që jarë, shika për që ujë që për qësaj e vohën, shkë jeti atë, shika kësh jeti. A tërë, dëndruar, këtë prezentim i besimet është, vëllahi, nuk është kjo qështje që e po mirë është gjithë kësh e lipë dëndë vetën, vëllahi, së është që shto apëta, nuk është kësh të nërmalë gjithë kësh, një obërë nuk është kësh të. Normal, Nësë qëmë të livdu familën temë, azë vetën temë. Shë Allah u gjellohë, shë ka qëka prezim të të të në? Dhe merët në gjithë do prezim tjetër. Që kjo është ha dhe Rabbi? Që kjo zotë të jemë? Mirë, ha de skogale, dëgjom, dëgjom, kursia, shka, të dëgjohëm dërgjohënët, së ka gale, po të dëgjohëm, hajde. Qëka kemi të dëgjohë, Allah? Që kemi një? A kemi një si e të më kërsia, diçka? A kemi një diçka pësht E pëse përë si e ma i nërë, pëse si e ma, pëse? Kër besimin e ki shumë ma special, ma, shumë përsa që me ki jetër. Që këto është defekte, po. Dëmonë, para mënda, subhanë Allah, me e pasë këtë besim, apo? Po, kështë besim jam, në dërsa, pasëta i më usilë si ata të marimungës. A sëpa, në kështë olofë me bindje, me mbështetje, me shpres, me motiv, me ambitje, njësja të të marimungës. Po zban, të përshëa, qëpa dalimi është? është dalimi pa krasu shumë apë me zvete. Gjithashtu të ndronëzë nga aja që mund primajnë të kjoj besen, e që se gjenë askon, na po, po prezentojmë ato qka jemi të bindur. Dhe Allahu Gjallori ka sfiduar të gjithë të sindhë në qka më ndryshë, pra. Bindja dhe më ndryshë, pra. Nëmbi bazën e këtyre argumenteve e para, e dyta, siguria. Siguria, në qëfar aspekti? Në shumë aspekte, po e fillëm e një që ka fillu Ibrahimi A.S. Kërë Ibrahimi A.S. mi thënë të poplët vetë, مسعود رنيك تذوت اس اس تاس دين كورجوك تاك تا كورجسن اتاتر مزف تشقم اجيتي تي مزف تشقم اجيت ابراهيم اصلا فهمتش فاللوجيك كده يثنت ابراهيم اصلا وكيف تخافوا ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين حق بالامن ان كنتم تعلمون Kështë ka në këtë dialog të Ibrahim i të asë më pobënë batë Tha Që është përët në unë më utut pëj idhëve t'ju E njës pëtut në pëjallahu që ka pëpënja E kështë duhet më utut më shumë Kështë duhet në qenë më i sigurë Una jo Cile për djë grupe i vashtë më mëritorit më e ti sigurë Më rëhatë më rajtë Në shambullë kënë kërët Nëse për shambullë edhe ati që zbestojnë në laun nuk ban me thonë kështu unë i shemblët për bjebëtën nësë jemi ata që flasim këto fjoa nga së në kamësuk të pegamës po, po du me pru shemblë dhe sa me kuptu diqka për. kuj dhe që i thush Allahu të vraft a ilkunit zemra Allah nësë të zbestojnë zotin ilkunit zemra sunerinit në të venetan Allahu gjalla gjelalu të shka të roft A o dhe billah, e po, Likunet, e e që pëthush, e po, zban me thonë kështo, po flazësh për ndikim, e po, e po, e me thonë buj do të draft, a likunesh? A thush, nërmal, me thonë përshamu në tjetër, të të që pëndinë që ka me zgjitha, kime po që akome të bojnë, si që thush, që kaj të thonë, a të këptim gurë jo kjo, e po, Andaj dhe më thonë, që e ka dalimin në siguri, apo? Ku e po? siguri atasht? Cële është majhë sigurët? Nuk e ki sigurinë se ti e matremësa, jo, ja, ja, këtë sigurin të ka silë besimin në zotin e matë gjellë u ala, ti ke besu drejtë, edhe ke marë sigurinë. Pas ta i sigurinë që ka? Sigurinë është problemë, Allah. Kështë majhë sigurë se ka më një shpagu mundës e muslimonit? kërkosh e vëllatë. Dhe kush duhet me punu ma bëndë shumë se muslimani. Të menja e me lëmithkala dhe rëtin khajran njera. Ajësa që ke besu në te, ti ke besu në te. Ajë për tëtë, nëse sa so grimë, sa mirë ke punu, këmë e gjithë. Qëka e ki gali njërës ti? Po qëka e ki gali të mirë njohjat e lavdatat? Ti me allan s'ki marveshe për lavdata, ki marveshe për, për shpërblimë, përre të shpërblimën. E këptu të besimin? Atat Marimongus, çdo mi thon se çdo Zoti ka thon, sepse ti më, më thon apo. Po bonëson, bënëni punë si komë shpërblyj. Përshëndetje, më çka më shpërblyet? Oni kum thon, besimi ndikë te pas Allahu Jalla Wala, nuk ndërtuohet një shpresë në shpërblem. Jo, jo, shpëlimi në vetë nuk fitoj. Vetë të mrumbi të të këshiejba unë të shikom. Qetoll, atë atë si do, nuk i duhet Zoti për shpërblem. Ati duhet zoti që veç një zbrastir të mushe veç të di që i kod një qka. A këpëtanë? Për shambull, si kësë njëri, cilë? Njëri është i t'ilë. No, në zbrastir e më në duhet mu shme një më më më më më qka. Shambull konkret, nësi e në shpy vetë. Nësi i shkym, krej drita t'ave. O është një ndinë tjetër, edhe kër i lezë, krej drita është një ndinë tjetër. Po sërë kër kështë o vëllo, që a Po e që të qysh, ko, po koha, po, në kem qef një rëthoni anë i s'kogu e t'le e nëse t'i shka bërë e shua, po t'i s'kogu e shes e shaj a njërë shtë e koha në të njerëz, a i qa jetë i s'brasti, qa jetë jet, a mo dhe, në ishte kam një që t'o, po t'i s'ke ndru kur që, qa jasht, a pës, qka kanë ndru kur në s'kanë ndru, a mo ishte e kam aftë a ne e kove qësë me mëmbrun i s'brastir me pasë njëherë, me thonë, bile di shkatë të tëmë. Pa të se kikështë, po, e po, të se kikështë, zërë të zotë i të thëtë, nëse e bon bënë këto që i kashin paguj, të paguji, të hinë të rektime ta, e të të jepë e një, a të i bëj shtatë që të hinë të rektime ta, e kështë në më rrallë. E kështë në rrallë. Ma di hu, apo, dhëzën, ka erëzutë, të i gjellë e gjellë e gjellë e hu, a po ajt tja bëtë ato po. që kërse ka anë hadith përgamerit sallallahu sallam Allah Gjellewala ja përgadit një rubi një pozit që nuk ka mundësi me arrit me pun të ti, sënë e menë Allah to aja është ka, po kërcimi ti i lek shtatë me pun atër Allah Gjellewala e ngrit me sëpruha ja që një telashe diku një mërzim, një ndër të kjeqë si fa sëpruha është ka pak, ka po bo, a i bën sabër, lutë Allah Gjellewala ngjit Allah xhallahu te wala. Për këtë pjesën e dytë të pagesës se sena morrësh apo është bujarija e ti? Se ai na morrësh kur bëj shmit të paguaj, ai na morrësh të qiratun. Ja, edhe këtu ti paguan Allah xhallahu te wala. Andaj kush do të më mëkon më i bindshëm në punë të mira, më stabil, se ai që ka thonë Rabbi Allah. Zoti i amurt Allah xhallahu te wala. Ai më paguon mua. Ai më paguon mua. Nuk kam opsion, edhe ble, vallahi edhe kur kur nuk ka as pa humbur ulë morë epizotë. Kërcu s't paguhet puna e caktuar këtu, një bona mirë kur. Aida, edhe humbur ulë, po tham, po tham fataresht, po kë të edukot me Allahun, do të thashë të marrë humbur ulën atë. Sepu humburësh me tatë, a të bë mua rëshë me dikën të tjetër. A të thon la ilahe illa Allah, na thon kështu. A fik biençi, unë bëj mirë Zot tim shpoblan, unë bëj mirë të frolam. S'kam më këto në kurcë. A kjo besimi që ne pa e kërkojmë a këte, Allah, Allah, allah aktiv, a besim që ka gjurë i ndërtuam bëj njohen dhe Allah qënë lewala, kvalitativ, cilësor, a ma jo besim me këtë cilësi nësa vepra matë cilësi së përpunë dhe të gjyë qëtëm. Apo, ataj veprat, po dhëmë kushtimisht, tash, si shambëm me këtëj, së është largë është për i kësa i shambë, që po për i shambër është largë për i kësa që folim në posar më af nuk mundet njëri për shambullat me përdëntu vetën në nivell të luanit po, e pasaj reagimin me pasë të marimongës asë shka kështo anë e sigur se e kemi seka të shambullat në, në disare kur i ka thonë ose vështi teshët po edhe ose vështi teshët e gjuhës ose gjuhën bëne të teshëve se së përpështatën të dyja tëmë dashu pe sigurisë së shëndërruar Nazar se so ajeten Kur'an Allah thot wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihate. Allah ju ka premtuar atyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepa të mira. Inna Allaha la yukhliful m'ad. Allah nuk e ka thënë premtimin. Çeta këto a nuk ushtin siguria? A të ushimë siguri? Rehatit madje sigurinë për jetë. Ti je sigurt ke beson Zotin? Edhe a duhet tash na mbledh gjithmonë mos po del diku në argument, jo ja, valla kurdha. Po الله sot siguroha, a din dot të tjer, për shembull, a din se sot do të më mbledhë me menua se gjithmonë rrezuon ato dilema, ato teoritë të binatë do të më diçka trimë me ato çka kanë më thonë në musliman kurse bëjmë golë çka kanë thonë. E ka thonë dikush më ne këtu, na vesh këna më në suçu ta më kuptoj, çka është ajo nata? A ka siguri? A të këtë është nërë që ndohet kurani, për shambull? Jo, kur. A ke frikë nërë për shambull që uh, në, në, në, në situatë saktume, për shambull, uh, e lutë Zotin edhe të të një të vjenë mesaje, edhe një herë se në zonë u konë Zotin. A ndohet shë nërë për? Kër Allah, i sigur tje që gjit mund dë gjënë, i sigur tje që gjit mund të runë, i sigur tje që gjit mund për cilë, i sigur tje që gjit mund shpërblenë, i sigur tje që ajë që e ka dhonë s'ka kur që e lunë, i sigur tje që ajë që ka përmën është të vërtit. E që ka për dhe ma shumë? E që ka për dhe ma shumë? Asë që pe këtjini dhe shumë pe tjerave, Ajë që së është i lidur me Allah, në së në një ka, në në kërë në i sigur t'i edhe në dunion nga qëfar dhe lejthit dhe vijimi, i sigur t'i edhe në ahirat nga qëfar dhe dhenimi, i sigur t'i për simtar i shkon i sigur t'e ka lau qërë në gjeralu pra këtë arsuj e, e, e qëfar ka thonë për kamer i sasallëm momenti të funët tjetës duke donë nga dunionja, saj e gjallë duhet ka pak frik me pasit, po për vetën vetë që sënë e majhës, një për shka të spalës dhe, dhe besimit në lanë e kër ka thënë përkëmëberi s.a.s. La jemu tënë ahadukum illa vahua juhësën o dhannahu bi Rambi. Nëzdo kush për juve këtë vdes, dhe dves me mendinë të mirë të kalaj qëllora. Me ndinë mirë qëka është, s'i gurti, që eki mëtë oti. Përndaj, shumë për njerët mirë, kërka qënë qënë shtatë dhejkës, do tjiri nëmi vizituje qëka i këthënë. Cikurës e këthënë Ka vdekë për gëmërë se më kërë i kënaqë me ty I lëmë të i sigurti Ka vdekë e Bubekri Borë i mirë e dhajë këmë të i kënaqët E këto puni këmë e këmë këto Po shkanë, po shkanë vendë sigurtë Po shkanë, pa po, është vendë i sigurtë Dhe besimi, frënë, siguria Allah Gjallora thotë Vëma të qaddimu li enfusikun min khejrin të gjithu hajnë dhe Allah Gjdo punë të mirë që e bëni kërim e gjet tek Allahu xhallahu te ala. Asë për udhën e kupt. e forma tirat shumë da të sigurisë që e sil besimin në Allahu xhallahu te ala. Përsa të mund të them të ndrozo kët aspekt është edhe e veçantë e besimit në Allahu xhallahu te ala është edhe ë dashuria dhe nxhthimi i veçantë është ato. Allahu xhallahu te ala thot: "Walladhina amanu" me shëdh hobn allah ata atat adun allahun doin mashum se çdo kushtet që ajo don at vetëm e busufian e dit kur ka shku një herë me kërku një ndihmë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pasu po sahabet si po e respektojn pejgamberin sallallahu alajhi wasallam mirë apo mirë të si po respektojn e busufian e ka thënë musliman nuk e adhurojn muhammedin sallallahu sifat që është plot për do të cish, pi, na nuk e din këtë punën. Apo madje në libra shkruajnë muslimanët e adhurojnë Muhameditin. Para mëna. Hab Sufjani ka ditë më mirë se plot do të thirrë që janë lirë në ritmin e muslimanëve ato. Po muslimanët adhurojnë Muhameditin e as çapun. Muslimanët kanë pejgamber Muhameditin sallallahu alaihi wasallam dërguar me Allahut, dorasata Allahun adhurojnë. Kur e ka pa e bërë çka bunit atë mosina çka thon? Ka thonë kam hytë të këmbratërë, në loj, loj, veni, kom shkuse, e ku njëri shumë i dadën, e përzu fjone, ka shetë një përdu një, atë kom po respekt dhe dashni, por nuk kom po kur njerëz me dash dikë dhe me respektu, se kose shok të Muhammedit, Muhammedin, Alehi Sera Tuzan. Nësa ashabat i kanë sfidu tjertë, në dashnin dhe njërit, apo? e ku në betë dashnin dhe Allah, pas taj, a po, Dhe shtinjë dhe Allah shërë veçantë dhe dhe zë nje po. Më Allah le të dënë kërë të konë të dënë sa të dënë, Mirë dhe dënë dhe, e dhe atë që adronë, le të dënë sa të dënë. E dënë kërë një dënë parën sa e dënë, e adronë autoritetin, e adronë, e dënë, e dënë, e dënë, e dënë Allah i dhimën, kanë e bom i hupë, kanë, i dhimën, e dënë. Mirë po. Ata shtë dë Vështirësi e atyre për Allahun ndryshe. Dashuria e zëmrës u ndryshot atapo. Por diçka që psikologët kanë më thënë kemi Allah. Dashuria ndaj Allahut xhallahu taula është ndjenjë që përjetohet, jo rregull që përkufizohet atapo. Apo, s'ndodhet që i bën dashnie atë kjo, s'ndodhet që lom. Apo, besën Allahun është që duhet atapo. Apo, çka është? Jo ka rregull që un ta përkufizoj këtë. Ai ta e, e kanë përkufizuar, s'u më kuptou ka bak ama. Ka thonë për te saj korta për ata që ajo që ke diskutuar atë. Që dashur ne shtrim ndaj Allahu jellehu alahu. Prandaj Allahu kur i i i, i thjeson besimtort e drejtë të çfarë thotë. Ne qalu sami'na wa ata'na. Dajuva u u ne shtruam. Prandaj ë uh, dashuria e Allahut lotë është tim vit na kena fol për kët. Po por domoshta ë Besimin e lanë qëllën e vala, dalën nga gjithë formë tjetër që dikosh mund me besun diken ose madhuru diken. Ashtë e veçantë, dhe veçantë është faqët në të shumë dimenzione, në disa për të të një po i përmenëm. Në dimenzioni i madhërimi dhe i bindjes, në pastaj në më dhonë në dimenzioni i siguris, e a dimenzioni të shuris, e dhe i në ështërimi dhe më dhonë. Të shumë të në shambu, nuk du me zhvendu se të kemi të pikë atjera Si nështërë besimtari Allah gjëllë dhe valat, me qëfar për ule, me qëfar dhashnija. Mëllaj të në mëzër, besilë me shamë këton edhe në të amë në të amë në shë Allah. Mirë, pa. Njëdo kur që adhuran dhikë pasë Allahët, a dhin qëka është? A dhin a jë mbëlsirën i në dhikërit qëka është? A dhin. A dhin a qëka është mbëlsirën e së gjë gjësë? A dhin. Problema është të përë. Andaj, me qëfar dëshurije me sintari, i bënë Allah në sejde. Me qëfar dëshurije nuk e ndalë gjuën se le vizu dhe ke përmenë Allah në gjëllëvala. Me lezën libnë ti dhe knaqët. është veçanta. E qëka e ka silë këtë? Se ti nuk këtësh me këllë me Marimangën. Apo, ti këtësh me këllë me zotën e Marimangës. E ajtë ka shkërri pasaj me gjitha këtë që në i përmenë dhe sot do të hozë pa dimensioneve që i çat pa besimin Allah xhande valla është edhe dimensione i privilegjit dhe kënarist. Sot ashtu dukun mund me konkretor zakonisht shpërshara është më shumë shtirje se çështë kariera oliva. Është përzierje me ndëmbësie kështu më radh. Nësa kënaria besim dorë është po origjinale. Ka për shka me konkrënarë, ka për shka me umburë, ka për shka me dalë balhapur. Vëllaj, gjithë do për pjekje për me njëllus këtë fejë, është e dështume. Së është e pare, e dyte, e pesta, prej kur karë për pegamberi, së asë të më ka pas për pjekje. E dështume është. Nuk, ka, nuk është e mundshme, asë një veprim me ndunë, në biftynë e tukës, dhe muslimon me e kompleksu për finëti. Për shka kemë kompleksu, dhe fatkesi është kër musliman për shambull si pasoj e përpjekës e saktuar me një losë të finë, ta është në dijen të kompleksu, ta është të cyshme edhe me falë, namazin, e ta qëshme bohe këtë punë, të s'kit bëjshme atë afarë, o, feja është gjithë mundë burim i kanarisë për muslimanin, nuk të kuqë korë, korë vëllohë, nuk të kuqë feja, tukës, do të gjithë kush bëftyrë në tokës, ka doqët kuqë, edhe, edhe familja jote. A kodur me të kush nërë? Ka mundësi, ka mundësi dhë kush ka mundësi mundi keqë që ka ka bëha pëtën. A ndodhë nëherë, Islami me kush, muslimonin në jë qi dorëm në e e këta mundësisht mësë këtë qërë dhëmën? A ka kështu? Jo, vallaj, e s'ka, e s'ka, nuk ka jetë gëran që ne jë qisë më dorëm. Absolut as hadith ve gamded sallallahu aleyhi ve sellem. Nesena e kupton drejt. Nëse e shpjegojmë drejt, sikurse duhet atë. Prandaj, a nuk është burimi i kenaris besimin në Allah, i cili tha Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, jetati, fjalët e tij, sillja e tij. A nuk kur burimi i kenaris? Et çka ka në biografi të pejgamberit a të qem çë? Na babesuni miri A kodëshka. Absolutisht. Nëse dikush e kuq dikon nahm ata. Allah nahm ata që po e kuqën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Punktet ona do të që po e kuqën, fat keq është ato. Napojë na shkaktatorë dikush pastaj po flet kës për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kjo është turp për ne vërtet. Po. A nëse ko, që të thotë, su kusë ka një poeti arab. Na poë, na poë. Uh, Konzruim kohën ton Kohët pa përstatshme Kohët dëqy shosht Në i bu zemana Në pëjithojmë Kohët të me të mm. metë E të i shkone e kohët për për Ola i bufina Në i na e metë e kësaj kohët kuha, Jo kohët Në kohët që ne pëjithojmë Kosh është barë e kujtë Kohët është barë e jonë E në i na barë e kohët E në i na bo barë e kohët Kohët është e njëta është kreja se Allah gjallë leoara që ka ardhë të knjezit me umundësu që me jetu dhe me shëzuhu, si duhet jetët. E po, na e këna buë këtë kotë një losër. E po, ta është, a ona ati, a i së më nëzi, njeri e ka buë. Me punët e ti, me pëngopsin e ti, me lakmin e ti, me zilin e ti, me, me gjitha. E shumë, nësë 200 vjetë, Allah nëmë që a buë që shdovish, në është ta kamonë, që është këni bujtë mërë në umër Në po përme që shumë janë tur për njerëzimit ato Në po mështë më lasim për vërthni, mështë lasim për vrasje, për gjakderdje Apo të njëve, të grave Të pas një intervenim Aso është këmë marrë njerëzimit ta? Ane nëjë bunë e marrën Nëjë bunë e marrën Nërësa në to që ka në kamësu Allah Gjellewala Gjithë mërë është kënaria dhe është Aja që mirin e me kone balhapar, me kone krenar, mundi, rahat Qurani që ndih të për zërën Qurani të në rëzër I vetëm me lëjena Allah Jalli vërënë Së kani kukush me mbrojëtë Së kani vëjë Në mbrojëm i me të, aja si mbrojëtë me neve A kani vëjë Kuran me indihmuë atë nga me në tëhoriëm i në shpegimë Në në mbrojëm i me të, në elëzujem në mbrojën zërëti Në punojim në mbrojëm i nga punë d Ashtë të brojt me neve Pandaja nuk është të Koran Boremi i kënaris Sikur që e kam përmene për ditëso hotë bët e fundet Si përgjigje se E qëka mësojmë na Kërë shpigujmë Koran, qëka bojmë na a, a, Nëse, nëse flasëm e Koran, a duhet më tut Nëse dikush edukohet në frimë në Koran A duhet munit është na tash E qëfar produktin zirë Koranë një Në njëri jetën në Koran Qëshë doke që njëri Podcast-ist po tenton të më prezantoj Bajagit Marshën. Bajagi problematik. Apo me një musaf në dorë, apo edhe një gisht të qumë, mos vetë çdo çetira. Që çtu çtu po duhem na pa atë. Po na duhet të më treguaj se ç'shto. Ës kronikë kam san. Nëse ti kusht pyet, a beson ti kur apo? Ç'ka kem sutë pikron ditasht? Ti ç'ka ke mësu të për vitë pikron? Po shapo, mos e ke pas koronën. Çka shemës kështë pasapo? Çe i thua u shaut? La kimën baje të shpjegim me gjatë kohëve të kaluara. Çka me son koronën, çka thot. Me ditë me kallëzuq, mos me konë koronën. Çe çitoj në këtë, çitoj në këtë, çtojë son këtë. Andaj boremi kenaris, im borem për ty. Wallahi e ki nderin vetëm i lshu syrën ta. E mostos me lezu me gjuhën tënde, e mostosme me përfituar nga pamsimet e ati e kështu me rraf dhe dimenzoni fundit që du me teme për funduasht që ka dhe me besimin e langë gjerë le uala nëse besimin e dikem pas Allahot dhe adurimi dikutirë pas Allahot i qetë në pa ato dimenzoni që kemi vëllë për tonë të akimin e kaluar atër besimin e amon i qetë to dimenzoni në pa që përflasin për tonë dhe i fundit për derësin tonë jo i fundit në radhën e dimenzoni që i qetë në pa besimin e langë gjerë le uala të e në shonë po për derësin tonë është dimenz Dimensioni i nevojës e varfris. në varfrisë Besimin e Allah në Gjellewala të e qëtë në pa sa je, në mon, i varfër, sa ke nevoj për Zotin Gjellet Gjelleluhotër Asë një prezentimi besimit nuk e qëtë varfrin e njërit dhe nevojnë për Zotin sa e qëtë në pa kush besimin e Allah në Gjellet Gjelleluhotër Dhe për këtë mi aftovesh një hadith me lezu dhe me teme përbjullatër në hadith pak i gjatë, ishte kanë nevojë, atëherë të më më shpjegojë, më ushtero, mirë po, unë nuk po dua më ndërri në komente, vetëm po dua u alëzu për më asëru këtë dimëzon e fundit që po flasim për ta. Hadithi i njëur, hadithi i Abu Dharrit radhiyallahu ta'ala anhu. I cili thotë se ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam se Zoti i tij ka thënë, ky është hadith qësi. Don nuk ka Kur'an, a mash fjalë e Zotit e përcjellur përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala? Don veç me ndajum në me mendje çështirë Zoti, subhanallahu, atë ndemonëshë edhe gjitha pika që ti ka dhënë çdo. Krejtë, edhe kurrizojmë këtë fund. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë: "Ya ibadi" Inni harremtu dhulme ala nëfsi Vë gjëaltu ubejnëku mu harremen Fëna të dhalemu A ropë të mi, mi. Unë ja kam bërë padrecin Ndaluar vetës Edhe e kam bërë për juve ndaluar Andaj mos i bëni padrecin Njën një i tjetërit Kjo e rëzot i unë ato Nëftan që mos ti bëjmë Zullum as kujtë E ka bu haram Zulluminim Pasaj thëtë Ja ibadi, gjithë juve jeni humbur, përveç atyre që ju drejtoj. Kërkoni drejtimin, o Zot i Mirë. Të gjithë i humbur, pos atij që Unë e udhëzoj. Kërkoni udhëzim premje, ju udhëzoj. A keni vështirësi? A po flasim për nevojën, a po flasim për barfënin? Po ç'ë, ç'ë pasunia? Ç'ë përmbushja kërkesa e kërkesave të nevojave. Kërkoni udhëzimin, ju udhëzoj. Ja i badi, kullukum gjej Illa men atë amtu Fës ta të imuni O të imkum t t t A ropë të mi Të gjithri të uritër Pas ata që unë në ngopi Kërkan ju shem, ju shaj Po Pas ta ja i badi Kullukum ar Të gjithri të zhveshëm Illa men të jasautu Fës të kësuni e kësikum Orëb të minë. Të gjithë jini të zhveshër. Pos atë që unë e veshër. Karkoni nga unë të ju veshër, unë ju veshër. Karkoni edhe petë këne ashtër, po edhe petë në brendëshër. Kusht në kam su më veshër? Allah u gje lehu ala oton. Po, e kusht në kam su se kër është fëtof, du të matërashë, kërë verët, kusht në kam su? Allah u gje lehu ala oton. Ka po të më si Allahu të barak vë tala, a ke po veç vesh njeri veshët, ke tjerë ti ka lënë allo zhveshët. A, po, a ke një po njerë, qani që i veshët, asë kallë i zhveshët. A të e munin me veshët, njerëzë qëtë për mu duke interesant, ama i zhveshët. A i vetë zhveshët, kur? A po, rekrese e vetëme që Allahu e ka dësh me dëllu nga tjerat është me veshët. A ma një kush zdo mu dëllu, dhe me me dësh Kaj tjetë jo në deshëm, qëri? A ka përgjamo, asë as, as, nuk i nërën kura? Si minus 20, si plus 50, qëtë kure ka njëjtë? Qashtu atë gjithë deshëm? Gjido kush pos njerit. Allah dhët, dhëtë, e dhe qashtu deshëm? Unë i kom veshë. Unë i kom su tesha me kjebë, unë i kom su që duzëm, unë i kom su. Zotë i Gjallavala. Pasaj tha Allah Gjallavala, Ja i bëdi, inëkum tukhtiune bi lejli wa nëhar wa anë agëfiru dhunu bë gjemiën fës të gëfiruni agëfir lëkum o, o Rabë të mi një bëni mëkate dhe gabime gjatë ditës dhe natës gjithë bëni gabime dërse unë i maj që i fali gjitha gabimet kërkan i fali e ju fali edhe kjo është pjesë e sigurisë Allahi kejtë bota me tonë o Allah mos ki gojtë dhe të falë të ki apo Nëse Allahu të ka falur, ai sigurt. Nëse Allahu do të falë te ki. Nëse ka kërkuar tauta, ta ku fal Allahu ka konon. Po Allahu ka thonë në Kur'an. Wa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubdilu Allahu sayyiati bi hasanat. Ata që penduan, besuan, punë migra, komë u fol credit, dhe komë u shonut që janë timira, kjo është siguri. A komo si dikush me të siguru post Allahu çështë? Dhe Allahu për thotë, unë jo fali gjinat Vesh lepët e mi jo fali, kejti jo fali Ska më ka që nuk e fali Gjitha i fali Më mësë trukit në rjetë marimongës E së ti fali marimonga gjinat Kërkon trukit në dirë në lojën lëvore E ajti i fali ato, veç kax Kri që ka ki me bo është me trukit në dirë në dur Kax është e jotja, tjena Zotë i gjinat i përmbush Ajti i fali Pase i tha Allahu gjinat lëvore, ja i badi Innekum lën të blëgu durri fë të durruni O lën të blëgu nefëri fë të nfe'uni Harob të mi Për as të keni mundësi Kur me mbo dëmë Kur Po as të keni mundësi me mbo dëbi Kur Me qëka i bëjmë dëmë në Zërë Gjallë Me qëka i bëjmë dëbë Me qëka i bëjmë dëbi Me kur gjë Ha është i veçanë Lejë se kemi thë di hishej Së është as kërësi aj I vetëm, kënja s'ka, s'kosh, s'ka dikosh që dhe të, ju s'kini që ka me mbo mu, s'ka kështë o lavdo, s'ka nuk ka, plet ka pasje, kanë thonë, të dhe në harru, pa ka plet, pa ka dikosh që, që dhe që, unë i konkret, s'kini nevoj mundësio kër në bët dëbima, s'ka kështë o lavdo njëri, nuk kanë mundësio, e, dhe me, kështë ta pikë buku në ty? Apo, e kush të bjerë Që no, no. thjesht bukën e ujnë Dikush me të apru E Allah o thot Ja asë më në mbë dëmë Pasë më në mbë dëbi Pasë e qka thotë zotë janë Shë kane me qidi shesh Sa kemi nevoj për zotë njëllë e generalu E aja kone me përneve Jo <tok> vëllat <tok> Andaj Allah o thotë bërëzdem Ja i bëdi Lu anë awalëkum Wa ankhirëkum Wa insëkum o gjinnë në kumë a la atë ka kalbi regjullin wahidin min kumë ma za të dhali këfi mulke sheja o rabë të mi në qofë se bëhen i bashkë nga i pari të i fundit i fundit nuk e ditë që kamë të i me i fundit që jamë kajtë njerëzë të bëhen i bashkë madja insë kumë njerëzë o gjinnë nukumë edhe gjinnë bashkë bëhen u kajtë bashkë e atë gjithë ngritun ni, e në nivellin e njëriut më të devatë shumë armenokjo në nkritë bashkë miliard dhe kryesat veç njerëz veçot gjenë Allah dhe mëso janë këtë Allah o të gjithë në qovë se ngritin i në nivell të kujtë të njëriut më të devatë shumë ma zade dhali kjefi mulë kjeqe i arë asë një grinsë i nuk më ashtë një pushtit me këtë mua kajtë me besu në Allah në gjëllë u ala më kurësë më bënë jo ka shka kanaria që është kanaria zotë e madh që na më bë kërkon apo rbi ul ha ky është zoti i kanaris dhe ajo është elaziz që është i gjithfuqishëm e kenor zoti që leuan kretbo bvojt mirë mana za de dalike fi mulk sheiqa që nuk shton hiç absolutisht purëta edhe tjetra ja ibadi apo tingllon bukur çka ndodh orobia mo orobia çu mund të kaqsmë Lau anna awelakum, wa akherakum, wa insakum, wa gjinakum Hala afgjeri kalbi rëgjurin vahë Nëse të parte ju, i pari ju, deti imrom të ju, njerës dhe gjin, të gjith Tash ju ngritën, bian Në një dherën e mëkatarit mëtë madhë të ju apë Një gjuna qarë që është majkej, gjuna qarë, kretë që që kjo pëhoni, tonë Ma në kasatari kefi mulë këshia Që nuk e zbej pushtet Në temë absolutisht Sikur që Një vremq Merë në qan Një pikuj E amungën Pa asë qasë mungoj të kalla Pa asë me të kuptu të jo A më në temi për shambull Një plëm ka, ka pi uj në oqanët lëndik Dhe karani velli ujt Pa e marën veshna Një o laftat Pa një milion plëmë me pi uj në qanë Se vazë mirë në shi orani velli ujt يونيا هلاله بلد نكايت مبوان كس أبسو تشت نوك أدبسان نوك أزبين نوك أباكسان بشتيد نفوشين الله جل وانه لبرفوند الله وثط يا عبادي لو أن أولكم وآخرككم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني أو رب تمين në qofë se nga i parit të i fundit, insë dhe gjithë, të gjithë zbashku, nblidheni në një fushë, dhe gjithë kushë prejuve e ka nga një kërkesë, dhe gjithë kujtë prejuve ua plësoj këtë kërkesë, nuk e pakësën kja që ka të une. E shembo li i zogut ishte të kje fundit ashtë, ju të gjinojë po, nga bova rënditin, po sot më rëndësit të dyja të shërbim për këtë dhe gjdo kujt për jube, ua plëce kërkjesën nuk e pëksën kjo atë që ka të unë për atësa edhe nuk e pëksën oceanin marrë një pike uj nga anën i vramqin, një një zogë të volt. Ose kanë ka adit mikhjet, gjilpërën me fut, të po edhe menzirë, një gjilpon, menzirë nga oceanin. Sa uj pëksën, kur gjonë e asë kështek Allah nuk pa kësot kjo është madhërështia Allah Gjallera kjo është pasunia Allah të varë këtë ala dhe Allah për fund të tëtë Ja ibadit Arab të mi të është kjenë këllapa unë përgëadit të fundin e këptu tëtë kështë o Zotin Gjallera e këptu tëtë kështë njo e patë që e shkanë vaj për ju e ju kënë vaj për te, e këptu tëtë e mirë për Ja ibadit, Arab të mi uhësihëha lëkum thumë wafikëm ijahë në gani e Rabë të Zotit Allahu përthat innëma hi e a'malëkum kajt punë është ndëllit me punë të juvër jubëni, unë iëruj pasajnë bëstojë shpërblej qëkja është fa mënë wajjëda khairan fali ahmadillah kush në gjënë mirë dhe shpërblem në të falënën Allah në gjëllë avalë wa mënë wajjëda gajra dhalikë felaj e lumen në illa nëfse, e kush e gjendë të kondërëtën, se gjendë atë mirë në shplimin, mës të qërtën, as asë ka pësë vetës e ti, ti ki fej. Por, rëthonë ata ata, keqenë ato, anësh, tje e që kime vendosë për vetën dënde, kush kime qenë dhe ku kime qenë, tje. Përndaj të nërëzër, për zithë saj, mëndaj që nëse meditojmë, e këto jetë e këto aditë e këto aditë e kë besimin dhe Allah Gjellewala duhet këtë form tjetër, në dikim tjetër, njëtën e përdisme. E me të vërtejt, me këto sëqarime, me këto argument të fakta që Zotë i ka përmen, mesimtari, edhe e ndu ishën bindjen, edhe madhërimin, edhe sigurin, apo edhe kënarin, edhe gjithashtu varfrin dhe Zotë Gjellewala edhe nevojn e madhe që ka për te. A ndë e rrëmë këtë Zotë, mos me hubë, dhe mos më i prish punë me te, nga se din se, nëse me te i ka prish punë, nuk i duhet me i pas punë mirë ma asë këndë, po në qëse me te i ka punë mirë, te ka fundit me të tjerët përbalohet dhe te kallohet disi, në shë Allah, të. E, kjo është e që këtoshtë me thonë, një dhe me këtë pjesë, pa dërshumë se shambulli Marimongës, ka dhe qasë e tjerë, dhe shambulli, u më nejë shëllim e tjera, mirë po qëllimjam ka ponën e erët tani për zgjedhje dhe asnjë ndreshmë të përzgjedhjes të çdo kujt i takon çfarë ka më përzgjedhur. Allah e shpobleft dhe ju i ruaj deri takimin e ose sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun izah.